13. 2049 рік. Лікарня R.Y.T. Медичний центр Двейн. Дональд один раз відвідав Пентагон, двічі був у Білому домі, десятки разів на тиждень заходив і виходив з будівлі капітолію, але ніщо з того, що він бачив у Вашингтоні, не підготувало його до заходів безпеки навколо медичного центру R.Y.T. у Двейні. Довгі перевірки ледь не зробили годину зустрічі з сенатором Марною. До того часу, як він пройшов через сканери всього тіла, що вели до нанобіотехнологічного крила, його роздягли, дали пару зелених медичних халатів, взяли зразок крові і дозволили всім видам сканерів у яскравому світлі досліджувати його очі і записувати, як вони сказали, інфрачервоний капілярний малюнок його обличчя. Важкі двері і міцні чоловіки блокували кожен коридор, коли вони просувалися все глибше і глибше в крило НБТ. Коли Дональд побачив агентів секретної служби, яким дозволили залишити свої темні костюми та окуляри, він зрозумів, що наближається до мети. Медсестра просканувала його через останню пару дверей із нержавіючої сталі. Всередині його чекала нанообіотична камера. Дональд обережно подивився на величезну машину. Він бачив такі лише в телесеріалах, а ця здавалася ще більшою вживу. Вона виглядала, як маленький підводний човен, який застряг на верхніх поверхах Р.В.Т. З вигнутого і бездоганного білого корпусу виходили пучки шлангів і дротів. По всій довжині були розставлені кілька маленьких скляних вікон, що нагадували ілюмінатори корабля. «Ви впевнені, що мені безпечно зайти?» Він повернувся до медсестри. «Бо я завжди можу почекати і відвідати його пізніше». Медсестра посміхнулася. Їй не могло бути більше двадцяти, вона мала каштанове волосся, заплетене у вузол на потилиці, і була проста і симпатична. «Це абсолютно безпечно». Запевнила вона його. Його наноробити не будуть взаємодіяти з вашим тілом. Ми часто лікуємо декількох пацієнтів в одній камері. Вона провела його до кінця апарата і відкрутила запірне колесо на кінці. Люк відкрився з липким-рибким звуком від гумових ущільнювачів і випустив легкий подих повітря через різницю тиску. Якщо це так безпечно, то чому стіни такі товсті? М'який сміх. З вами все буде добре. Вона махнула рукою в бік люка. Після того, як я зачиню ці двері, буде невелика затримка і легкий шум, а потім внутрішній люк розблокується. Просто поверніть колесо і натисніть, щоб відкрити». «Я трохи страждаю на клаустрофобію», – зізнався Дональд. «Боже, послухай себе. Він же дорослий. Чому він не міг просто сказати, що не хоче заходити, і цим би все закінчилося? Чому він дозволив собі піддатися тиску?» «Просто зайдіть всередину, будь ласка, пане кін. Медсестра поклала руку на поперек Дональда. Якимось чином тиск молодої і вродливої жінки, яка спостерігала за ним, був сильнішим за його жахливий страх перед величезною капсулою, наповненою невидимими машинами. Він знітився і опинився в маленькому люку, а горло стиснулося від страху. Двері за ним зачинилися з гучним стуком, залишивши його в криволінійному просторі, ледь достатньому для двох. Замки заберещали в коробці. по обидва боки від нього на вигнутих стінах були встановлені маленькі срібні лавки. Він спробував встати, але головою зачепив стелю. Гнівний гул заповнив камеру. Волосся на потилиці в нього стало дипке, а повітря здавалося неелектризованим. Він шукав інтерком якийсь спосіб спілкування з сенатором через внутрішні двері, щоб не доводилося заходити далі. Йому здавалося, що він не може дихати. Йому потрібно було вийти. На зовнішніх дверях не було ручки, все вислизнуло з під його контролю. Внутрішні замки забережчали. Дональд кинувся до дверей і спробував їх відкрити. Задумувавши подих, він відкрив люк і втік з маленької шлюзової камери до більшої камери в центрі капсули. «Дональд!» – сенатор Турман підвів погляд від товстої книги. Він розвалився на одній із лавок, що тягнулися вздовж цього циліндра. На маленькому столику лежали блокноти ручка. На пластиковому підносі були залишки вечері. «Доброго дня, сер, сказав він, ледь розтуливши губи. «Не стій там, заходь. Ти випускаєш цих комах». Всупереч своїм інстинктам, Дональд зайшов і зачинив двері, а сенатор Турман засміявся. «Можеш спокійно дихати, синку. Вони можуть пролізти крізь твою шкіру, якщо захочуть». Дональд видихнув затримане повітря і здригнувся. Можливо, це була його уява, але йому здалося, що він відчуває маленькі уколи по всій шкірі, як укуси комарів у саванні в літні дні. «Ти їх не відчуваєш», – сказав сенатор Турман. Це все у твоїй голові. Вони знають різницю між тобою і мною. Дональд поглянув вниз і зрозумів, що чухає руку. Сідай! Турман вказав на лавку навпроти себе. Він був одягнений у такий самий халат і мав кількаденну щетину на підборідді. Дональд помітив, що у дальньому кінці капсули була невеличка ванна кімната з душовою кабінкою і гнучким шлангом, прикріпленим до стіни. Турман зійшов з лавки босими ногами, взяв напівпорожню пляшку води і зробив ковток. Дональд послухався і сів. Нервовий піт скотав шкіру його голови. На кінці лавки лежала стопка складених ковдр і кілька подушок. Він побачив, як рами розкладалися в ліжка, але не міг уявити, як можна спати в цій тісній труні. «Ви хотіли мене бачити, сер?" Він намагався не тремтіти голосом. Повітря мало металевий присмак, на язиці відчувався легкий присмак машин. «Вибіж!» Сенатор відкрив невеликий холодильник під лавкою і дістав пляшку води. Дякую. Дональд взяв воду, але не відкривав її, просто насолоджувався прохолодою на долоні. Мік сказав, що розповів вам. Він хотів додати, що ця зустріч здається йому не потрібна. Турман кивнув. Так, розповів. Вчора з ним зустрічався. Він надійний хлопець. Сенатор посміхнувся і похитав головою. Іронія в тому, що ця група, яку ми щойно привели до присяги, мабуть найкраща, яку бачив в Капітолії за дуже довгий час. Іронія? Турман махнув рукою, відмахуючись від питання. «Знаєш, що мені подобається в цьому лікуванні? Практично вічне життя?» – ледь не випалив Дональд. «Воно дає час подумати. Кілька днів тут, без батареї, лише кілька книг для читання і щось для записів. Дійсно прояснює голову». Дональд не висловлював своїх думок. Він не хотів зізнаватися, як некомфортно він почувався під час процедури, як страшно було перебувати в тій кімнаті в той момент. Знання, що крихітні машини курсують по тілу сенатора, перебираючи його клітини і ремонтуючи їх, відштовхувало його. Нібито коли всі машини вимикаються, Сеча набуває кольору вугілля. Він затремтів від цієї думки. Хіба це не чудово? запитав Турман. Він глибоко вдихнув і видихнув. Тиша. Дональд не відповів. Він усвідомив, що знову затамував подих. Турман подивився на книгу на своїх колінах, а потім підвів погляд, щоб розглядати Дональда. «Ти знав, що твій дідусь навчив мене грати в гольф?» Дональд засміявся. «Так, я бачив ваші спільні фотографії». Він згадав, як його бабуся гуртала старі альбоми. Вона мала застарілу манію друкувати фотографії з комп'ютера і вкладати їх у книги. Казала, що так вони стають більш реальними. «Ти і твоя сестра завжди були для мене як родина», – сказав сенатор. Раптова відвертість була неприємною. Невеликий вентиляційний отвір у кутку кабіни циркулював повітря, але там все одно було тепло. «Я ціную це, сер. «Я хочу, щоб ти взяв участь у цьому проєкті», – сказав Турман. «Повністю!» – Дональд ковтнув слину. Сер, я повністю відданий цій справі?» Турман підняв руку і похитав головою. «Ні, не так». Він опустив руку на коліна і поглянув на двері. «Знаєш, я завжди думав, що в наш час вже нічого не можна приховати». «Все випливає назовні, розумієш?» Він помахав пальцями в повітрі. «Чорт, ти балотувався на посаду і пробився крізь той хаос. Ти знаєш, як це?» Дональд кивнув. «Так, мені довелося зізнатися в дечому». Сенатор склав долоні у вигляді чаші. «Це як намагатися утримати воду і не пропустити жодної краплі?» Дональд кивнув. «Президент більше не може навіть отримати мінець, щоб про це не дізнався весь світ». Збентежений погляд Дональда змусив Турмана помахати рукою в повітрі. «Це було до твого часу. Але ось у чому справа. Ось що я виявив як за кордоном, так і у Вашингтоні. Це неважливі краплі, які просочуються. Дрібні гріхи, неприємності, а не питання життя і смерті. Хочеш вторгнутися в чужу країну? Подивись на ДНД, чорт забирай. Подивись на Перл Гарбор або 11 вересня. Немає проблем». Вибачте, сер, я не розумію, що. Рука Турмана злетіла вгору, його пальці з гучним стуком стиснулися, ніби він зчіпав повітря. Дональд на мить подумав, що він хоче, щоб той замовк, але потім сенатор нахилився вперед і простягнув до Дональда стиснуті пальці, ніби він спіймав комара. Дивись, сказав він. Дональд нахилився ближче, але все одно нічого не розгледів. Він похитав головою. Я не, не бачу, сер. Правильно, і не побачиш. «Ось над чим вони працювали, ці змії!» Сенатор Турман відпустив невидиме і хвилину розглядав подушечку свого великого пальця. Він подувнений. «Все, що ці малюки можуть зшити, вони можуть і розшити!» Він подивився на Дональда через капсулу. «Ти знаєш, чому ми вперше вторглися в Іран? Це не було через ядерну зброю, скажу тобі. Я проліз через кожну нору, яка коли-небудь була викопана в тих дюнах, і ті щури переслідували більшу нагороду, ніж ядерна зброя». Розумієш, вони з'ясували, як атакувати нас, не будучи поміченими, не підриваючи себе і без жодних наслідків. Дональд був упевнений, що не мав допуску, щоб почути все це. Ну, іранці не так і вже й самостійно це винайшли, як, скоріше, вкрали те, над чим працював Ізраїль. Він посміхнувся Дональду. Тож, звісно, ми мусили почати нас доганяти. Я не розумію. Ці створіння тут запрограмовані на мою ДНК, Доні. «Подумай про це. Ти коли-небудь перевіряв своє походження?» Він оглянув Дональда з ніг до голови, ніби оглядав плямистого дворнягу. «Ти хто взагалі? Шотландець?» «Можливо, ірландець, сер. Чесно кажучи, я не можу сказати». Він не хотів визнавати, що для нього це неважливо. Здавалося, що ця тема близька серцю Турмана. «Ну, ці комахи можуть це визначити, якщо, звичайно, вони коли-небудь доведуть їх до досконалості». Вони можуть сказати, з якого клану ти походиш. І саме над цим працюють іранці. Над зброєю, яку вони можна побачити. Яку вони можна зупинити. І якщо вона вирішить, що ти єврей, навіть на чверть єврей. Турман провів великим пальцем по своїй шиї. Я думав, що ми помилялися. Ми ніколи не знаходили НБ в Ірані. Це тому, що вони самознищилися. Дистанційно. Пуф. Очі старого розширилися. Дональд засміявся. «Ви говорите, як один із тих прихильників теорії змови!» Сенатор Турман відкинувся назад і сперся головою на стіну. «Донні, це прихильники теорії змови говорять, як ми!» Дональд чекав, що сенатор засміється або посміхнеться. Нічого такого не сталося. «А яке це має відношення до мене?» – запитав він. «Або до нашого проєкту?» Турман заплющив очі, все ще відкинувши голову назад. «Ти знаєш, чому у Флоріді такі гарні світанки?» Дональд хотів кричати. Він хотів бити по дверях, доки його не витягнуть звідти в гамівній сорочці. Натомість він зробив ковток води. Турман відкрив одне око, знову вивчив його. Це тому, що пісок з Африки переноситься вітром через Атлантику. Дональд кивнув. Він зрозумів, до чого сенатор хилить. Він чув ті самі страхітливі новини в цілодобових програмах про те, як токсини і крихітні машини можуть облетіти земну кулю так само, як насіння і полок робляться тисячоліттями. Це наближається, доні. Я знаю це. У мене всюди є очі й вуха навіть тут. Я попросив тебе зустрітися зі мною тут, бо хочу, щоб ти зайняв місце на автопаті. Сер, ти і Гелен теж. Дональд почухав руку і поглянув на двері. Це лише план на випадок непередбачених обставин, розумієш? Є плани на будь-який випадок. Гори, в які може сховатися президент, але нам потрібно щось інше. Дональд згадав конгресмена з Атланти, який базікав про зомбі та Центр контролю захворювань. Це звучало як ще одна нісенітниця. Я радий працювати в будь-якому комітеті, який ви вважаєте важливим. Добре. Сенатор взяв книгу з колін і простягнув її Дональду. Прочитай сказав Турман. Дональд подивився на обкладинку. Вона була знайома, але замість французького шрифту на ній було написано «регламент». Він відкрив важкий фоліант на випадковій сторінці і почав гортати. «Відтепер це твоя Біблія, синку. Коли я воював, я зустрічав хлопців, які були не вищі за твоє коліно, але знали на пам'ять весь Коран. Кожен клятий вірш. Ти повинен бути кращим». «Знати на пам'ять?» «Наскільки зможеш. І не хвилююся, у тебе є кілька років». Дональд здивовано підняв брови, потім закрив книгу і вивчив її корінець. «Добре. Мені це знадобиться». Він хотів знати, чи буде це пов'язане з підвищенням зарплати або безліч засідань комітету. Це звучало безглуздо, але він не збирався відмовляти старому, особливо з огляду на те, що кожні два роки відбуваються вибори. «Гаразд. Ласкаво просимо». Турман нахилився вперед і простягнув руку. Дональд спробував глибоко занурити свою долоню в долоню сенатора. Це значно зменшило біль від стискання старшого чоловіка. «Ти вільний. Дякую, сэр». Він встав і з полегшенням видихнув. Тримаючи книгу, він рушив до дверей шлюзової камери. «О, і Донні!» – він обернувся. «Так, сер. «Національний з'їзд відбудеться за кілька років. Я хочу, щоб ти заніс це до свого розкладу. І переконайся, що Гелен буде там». Дональд відчув, як по його руках пробігли мурашки. Чи означало це реальну можливість підвищення? Можливо, промова на великій сцені. Звичайно, сер. Він знав, що посміхається. О, і боюся, я не був з тобою повністю чесним, щодо істот, що живуть тут. Сер? Дональд ковтнув слину. Його посмішка зникла. Він дримав одну руку на ручці люка. Його розум знову почав грати з ним злий жарт, на язиці з'явився металевий присмак, а шкіра вкрилася мурашками. Деякі з цих тварюк дуже до тебе прихильні. Сенатор Турман подивився на Дональда, а потім почав сміятися. Дональд обернувся на лобі, виступив під, коли він вільною рукою крутив колесо на дверях. Лише коли він зачинив люк, а ущільнювачі заглушили сміх сенатора, він зміг знову дихати. Повітря навколо нього гуділо, а статична електрика вбивала будь-яких бродяг. Дональд видихнув сильніше, ніж зазвичай. І, непевно, вийшов.